Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і це комусь чомусь подобається. Залишайте коментарі, лайкайте та підписуйтесь. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу Примарний політ, розділ 46. Єгр не сумнівався, кого саме побачив. Питання в тому. Чому побачив? Індіанець вийшов в стіні і, безсумнівно, міг би лишитись невидимим, якщо б того захотів. В одній руці він тримав витончено вигнутий лук і стрілу. Єгер був знайомий з такою зброєю. Кожна стріла мала дюймовий бамбуковий накінечник, відточений до гостроти бритви, зі злобними зубчастими краями. Він зазвичай покривався отрутою дерева тікіуба, яка є антикоагулянтом, а задник зазвичай робили з бір'я хвоста папуги, щоб забезпечити кращий політ. Якщо така стріла влучить в ціль, то антикоагулянт перешкодить згортанню крові, і жертва спливе кров'ю до смерті. Дальність дії індіанської духової трубки зазвичай становила трохи більше ста футів, достатньо для війни під пологом лісу. І навпаки, лук і стріли цілили в 4-5 разів далі. Саме таку зброю плем'я використовувало під час полювання на велику здобич, на кайманів, на ягуарів і також людей які вторгались на їхні землі. Єгар пласкою частиною весла вибив сигнал небезпеки на воді, щоб попередити тих, хто позаду. Потім підняв весло і поклав його вздовж на каної, спершись правою рукою на дробовик. Кілька секунд він мовчки дивився на амазонського індіанця, пропливаючи повз. Той, у свою чергу, дивився прямо на нього. Фігура подала сигнал. Просто змах рукою по боках. Зліва та справа вийшли інші фігури. Однаково одягнені й озброєні. Єгер нараховував дюжину. І, швидше за все, ще більше людей є там, в тіні позаду. Наче підтверджуючи підозри, Воїн зробив ще один змах рукою, ніби на щось показував. За річкою пролунав крик. Звіриний, гортанний, глибокий, він швидко переріз у скандований бойовий клич, який пронісся по воді з викликом. Здавалось також, що десь у джунглях били в масивний барабан. Шум відлунював над водою. Егер упізнавав його. Він чув дещо подібне з командою бісоп, полковника Евандро. Десь прямо за деревами індіанці били важкими бойовими палицями по масивному опорному кореню. Ці удари чимось нагадували грім. Єгер спостерігав, як індіанський лідер підняв лук і помахав ним у його напрямку. Клич ставав все гучнішим. Бій барабанів також. Все це не потребувало перекладу. Не йдіть далі. Проблема полягала в тому, що єгер не міг повернутись назад. Він не зможе піднятися вище за течією. А ще й водоспад. Або вони зараз пристануть до суші. Або єгер і команда потраплять в серйозну біду. Навряд чи це був найкращий спосіб налагодити перший контакт, але Єгар не вважав, що є вибір. Кілька секунд, і він опиниться в межах досяжності стріл, і цього разу він не сумнівався, вони отруєні. Єгар підняв дробовик, направив його на річку прямо перед собою та відкрив вогонь. Він зробив шість попереджувальних пострілів у швидкій послідовності. Вдарившись об воду, вони підняли великий пил із бризок. Реакція індіанців була миттєвою. Вони швидко натягнули луки і пустили в політ стріли, які лише трохи не досягали каної єгера. Вони голосно кричали, і на мить здалося, що плем'я сповнилось рішучості стояти на своєму та битись. Це було останнє, що потрібно єгеру. Але якщо не буде виходу, він використає усі необхідні засоби і захистить команду. Надовгу мить він подивився очима на вождя, наче на воді відбувається битва волі. Потім постать знову зробила жест. Його рука смикнулась назад, у бік джунглів. Оба його фігури розтанули в деревах. Індіанці стали невидимими. Єгер багато разів бачив, як такі лісові племена здійснюють такий акт миттєвого зникнення. Але все ж здивувався. Раніше він не бачив нікого, хто міг би зникнути так миттєво. Ватажок продовжував стояти непорушний і дивився на Єгора. Каное продовжувало дрейфувати в глиб до берега річки. Єгар побачив, як вождь піднімає щось у правій руці, а потім із криком люті кидає це щось глибоко в багнюку. Щось, що нагадувало спис, на задньому кінці якого майорів бойовий прапор. З цими словами фігура повернулась і зникла. Єгор продовжував дрейфувати сам. Алонзо та Каміші були з обох флангів і стояли з автоматами на поготові. У самому тилі він розташував Дейла та Краля з камерою, тому що вони 100% це знімають. Єгор розраховував, що його демонстрація сили стане потужним стримуючим фактором. де кількома потужними поштовхами вслала він змусив каноя дрейфувати в останні кілька ярдів. Він узяв до рук дробовик і приклав той до плеча. Роззявлене дуло грізно вдивлялось в темну смугу дерев. Жодних ознак руху. Передня частина каноя зачепилась об багнюку, Човен зупинився. Єгер зістрибнув у воду і присів. Його зброя продовжувала оглядати джунглі. Десь хвилин п'ять він не рухався. Стояв згорблений над дробовиком, мовчки слухав і дивився. Він спробував відфільтрувати всі шуми, які, на його думку, були природними. Але нічого, крім джунглів, він не почув. Плем'я ніби розтануло. Але єгар ні на мить не повірив, що вони пішли назавжди. Зі зброєю на полотові він подав знак Алонзо та Каміші підплисти ближче. Коли їхні каное зрівнялись з його, Єгар піднявся і пробрався через мілину, тримаючи на зброю. На шляху він подав ще один сигнал. Коли Алонзо та Каміші опинились поруч з ним, Єгар пішов уперед, аж доки не зміг схопити спис індіанського воїна та вирвати той з землі. Летиція Сантос, зникла безвісти бразильська учасниця команди Єгера, носила вражаючий різнокольоровий шовковий шарф із написом «Карнавал». Цей шарф добре доповнював латиноамериканський дух дівчини. Вона розповіла, що це подарунок від сестри під час минулого лютневого карнавалу в Ріо, і що цей шарф приносить удачу. Саме його прив'язали до списа. Розділ 47 Єгар був зайнятий, швидко перекладаючи речі з каноя до рюкзака. Він задавав питання, розмовляючи швидко. По-перше, як вони випередили нас так швидко і не скористались річкою? Друге, чому вони показали нам шарф Сантос? Третє, навіщо просто зникли? щоб донести попередження, що вони усіх нас заберуть з часом. Це сказав Краль. Єгар помітив, що його характерна посмішка тепер тремтіла від тривоги. Тепер ми реально у біді. Єгар проігнорував це речення. Незважаючи на те, що він розумів, що Краль правий, вони мусять ще більш зосередитись. Якщо вони загубляться тут, у джунглях, їм гайки. Вони розвантажили човни на березі річки і почали формувати тимчасовий табір. Єгар продовжував пакувати спорядження так швидко, як тільки міг. Отже, вони знайшли нас, зауважив він. Тобто є точка, звідки вони стежать. Нам потрібно рухатись вперед, легко. Та швидко. Він глянув на купу обладнання, що лежала на брезенті. Все те, що вони збираються залишити. Всі сторонні речі. Парашути, шовни, запасне озброєння. Все. Я повторюю все, що нам не потрібно, залишаємо тут. Будь-яка зайва вага. Якщо ви сумніваєтесь, чи потрібна вам річ, викидуйте. Єгер оглянув каноя, зупинені на березі. «Ми складемо човни і сховаємо. Відтепер йдемо пішки». Інші покивали. Єгер глянув на Дейла. «Розділимо супутникові телефони. Дейл, візьмеш перший. Я другий. Алонзо, третій. Решту залишаємо в схованці». Пролунала серія ствердних бурчань. «Так, хлопці». Він продовжував дивитись на Дейла і перевів погляд на краля. «Хтось із вас уміє користуватися зброєю?» Дейл знизав плечима. «Ну, якщо вона тільки не нагадує геймпад на Xbox. Краль закотив очі. «Я вам очі скажу. У Словачині всі вміють стріляти. Там, звідки я родом, ми всі полювали, особливо в горах». Єгер підняв великий палець. Тоді візьми собі автомат і шість повних магазинів. Це зброя одна на вас двох. І ще, поділіть навантаження між собою під час руху, тому що у вас ще обладнання для камери. Якусь мить Єгар зважував у руці Нішнарової, а потім той приєднався до купи речей, які вони залишають. Теоретично, вони ці речі потім заберуть. А на практиці він навіть не міг уявити, хто коли-небудь повернеться сюди, щоб забрати речі. Поправді кажучи, він думав, що як тільки вони залишать речі, вони зникнуть. І він все ж передумав. Він забрав ніж нарової та додав до своєї зброї. Зробив те саме з монетою нічних сталкерів. Обидва рішення були зумовлені емоціями. Ні ніж, ні монета не мали вирішального значення. Але Єгар був таким, забобонним, бачив провісники і нелегко відкидав речі, які щось означали для нього особисто. «Ну, принаймні, ми бачили ворога», – зауважив він, намагаючись підбадьорити всіх. «Принаймні, вони не залишили повідомлення із камінчиків на піску». «І як думаєте?» «Що це за повідомлення?» – запитав Каміші. Голос його пронизаний тихим, розміреним спокоєм. «Я думаю, його можна розуміти по-різному». Єгар з цікавістю глянув на Каміші. «Шарф Сантос прив'язаний до списа і закинутий у пісок? Я б сказав, що це цілком зрозуміло. Далі шляху немає, інакше вас спіткає та сама доля». Можливо, є інший спосіб це витлумачити? Продовжував Каміші. Це не обов'язково загроза? Алонзо пирхнув. Ну, здається, загрозливіше нікуди. Єгер махнув тому, щоб помовчав. То що ти думаєш? Треба подивитись з їхньої точки зору? Сказав Каміші. Я думаю, вони налякані. Ми повинні здаватися їм прибульцями з іншого світу. Ми впали з неба в їхній ізольований світ. Ми ковзаємо по воді на цих чарівних кораблях. Ми носимо громові палиці, що розривають річку. Якщо б ти цього ніколи не бачив, ти б також злякався. А головна реакція людини на страх — це агресія, — є кивнув. Продовжуй, — Каміші обвів очима інших. Всі припинили те, що робили, щоб слухати. Або, у випадку Дейла, знімати. Ми знаємо, що це плем'я зазнавало лише агресії з боку сторонніх людей. Контактували з людьми, які прагнули заподіяти шкоду. Лісоруби, шахтарі та інші, які хотіли вкрасти їхні землі. Чому вони мають очікувати від нас чогось іншого? До чого ти ведеш? Я думаю, нам потрібен інший підхід. Оголосив Каміші. З одного боку, ми будемо подвійно настороженими, особливо тут, у джунглях, у їхніх володіннях. А ще нам потрібно задобрити їх, знайти спосіб показати, що у нас дружні наміри. — Вкрасти серце та розум? — запитав Єглин. — Серце та розум? — підтвердив Каміші. — Є ще одна перевага цього союзу. Попереду у нас довгий і важкий шлях, а крім індіанців... «Ніхто не знає джунглів краще!» «Каміші, трошки реалізму, ха?» – крикнув Алонзо. «Вони забрали одну з наших, мабуть, зварили її та з'їли. А ми просто підемо до них та будемо розмовляти. Не знаю, з якого ти світу, але в моєму ми боремося з агресією, агресією!» Каміші злегка вклонився. «Містер Алонзо!» Ми завжди повинні бути готові боротись з агресією, агресією. Іноді це єдиний шлях. Але також ми повинні бути готові простягнути руку дружби. Іноді це найкращий спосіб. Алонзо почухав голову. Ну, хлопче, я просто не знаю. Ну, а ти, єгер, будемо готові до обох випадків, оголосив той. Ми зможемо простягнути руку в огню, або руку дружби. Але ніхто не піде на непотрібний ризик, щоб задобрити індіанців. Він вказав на схованку спорядження. «Каміші, вибери звідти щось, що, на твою думку, може їм сподобатись. Подарунок, сувенір, байдуже». Каміші кивнув. «Я виберу. Напевно, щось воду не проникне. Мачете, можливо, каструлю». Віддаленому племені це знадобиться. Єгер подивився на годинник. Так, у нас 14.00 по Золузьки. До початку стежки, тією, що йде по урвищу півтора дня. Якщо шлях буде сприятливий, то менше. Отож, вирушаємо зараз, а завтра до ночі маємо дістатись. Він дістав компас та зібрав кілька лічильних камінців подібних до тих, якими користувався раніше. Рухаємось лише кроком та дивимось на всі сторони. Думаю, деякі з нас... Він подивився на Краля і Дейла. Не мають багатого досвіду у таких переходах, тож постарайтесь триматись ближче. Єгар подивився на всю команду. Але не надто близько. Я не хочу, щоб ми були зібрані вкупу. І стали легкою мішенню. Розділ 48 Похід через джунглі пройшов так добре, як Єгер і не міг сподіватись. Їх маршрут пролягав уздовж краю лінії розлому, а ґрунт був кам'янистим і сухим. Ліс трохи менш густий. В результаті вони рухались доволі швидко. Уночі вони розташувались табором у джунглях та застосували на практиці свою подвійну стратегію – подвоїти вахту та водночас намагатись спонукати індіанців до якогось мирного контакту. Під час служби в армії єгер провів неабийку кількість операцій, спрямованих на те, щоб потоваришувати з місцевим населенням, де б ті не жили. Місцеві! мають безцінні знання щодо пересування ворогів, а також знають найкращі маршрути, щоб йти, стежити та влаштовувати засідку. За допомогою Хіро Каміші Єгер розвісив подарунки для індіанців у лісі поза межами видимості їхнього табору. Кілька ножів, пара мачете, кілька каструль. Таке обладнання Єгер би оцінив, Якщо був би членом віддаленого племені, до ранку кілька подарунків було прийнято, замість них хтось, ймовірно, індіанські воїни залишили свої, свіжі фрукти, пара амулетів з кісток тварин, навіть сагайдак зі шкіри ягуара для тримання дротиків, єгар підбадьорився, здавалось, є перші ознаки мирного контакту, незважаючи на це. Він вирішив не послаблювати пильності. Індіанці поруч йдуть по їх слідах. Отже, загроза реальна. Єгер провів їх по краю тисячофутового урвища, по стежці, що вела вниз. І лише коли стемніло, вони знайшли місце для табору. Він дав сигнал зупинитись. Команда скинула рюкзаки і сіли на них. Не сказавши жодного слова, Єгер змусив їх витратити десять довгих хвилин на прослуховування джунглів. Все здавалось тихим. Після цього він дав знак розбити табір. Вони все це робили в темряві, щоб не виказувати себе. Єгер розгорнув пончо з рюкзака та прив'язав його між чотирма деревами, утворивши водонепроникний дах. Він замінив просочене потом трекінгове спорядження. Кожен з команди мав комплект сухого одягу, футболку, штани та шкарпетки. Ніч – це час для сухого комплекту, та дорогоцінних кількох годин, щоб тіло трохи відновилось. Цей сухий час був вирішальним. Якщо залишатись у постійній волозі – Шкіра швидко почне гнити в жарких і вологих умовах. Потім, під поншо, єгер розмістив гамак, зроблений вручну з парашютного шовку, що робило його міцним, легким і довговічним. На обох кінцях мотузок гамака була прикріплена кулька, розрізана навпіл. Вона слугувала для того, щоб вода, що стікала по мотузці, не потрапляла всередину гамака. Він також взяв і компас. Якщо їм таки знадобиться бігти вночі, радше під рукою мати такий життєво важливий предмет. Всі мокрі речі він склав у поліетиленовий мішок та закріпив під рюкзаком, який поклав під гамак, а зброю на нього. Тож він легко знайде зброю вночі. Так вони пройшли шість днів і через постійне напруження та потребу постійної пильності всі втомились. Але дотримання суворого режиму вологого сухого комплекту було життєво важливим. Єгер з досвіду знав, що коли хтось не захоче перевдягтись в сухий комплект, коли хтось скаже «Я надто втомився, і мені це байдуже», експедиція провалилась. Так само, якщо вони дозволять сухому комплекту намокнути. Перед сном єгор за звичкою втирав трохи протигрибкового порошку в найвразливіші місця між пальцями ніг під пахвами та впаку, там зазвичай збираються бруд, волога та бактерії. Вони перші почнуть гнити. Уранці вони знову міняли комплект, вдягались у волога, користувались тальком. Та готувались до подальшої подорожі. Важко, але це єдиний спосіб підтримати функціонування організму в таких умовах. В останню чергу єгр наліпив пластир на соски, постійне тертя мокрого спорядження добряче натирає в грудях, потім вони з каміші закріпили декілька подарунків на низько звисаючих гілках серед віддаленої ділянки дерев. Лишилось повернутися до табору, де вони будуть нести першу вахту. Єгар і каміші сіли, зосередившись на собі, головним чином на слуху та назорі, їхніх найкращих системах раннього попередження. Ключ до виживання в глибоких джунглях – це пильність. У всіх сенсах цього слова схоже на якусь форму медитації. Єгер відкрив свій розум до навколишнього середовища. Він чув комак, шелест листя, а ще дивні звуки, ніби тварин, яких Єгер ніколи не чув. Єгар підозрював, що деякі з цих тварин насправді люди. Дивні неприродні пронизливі верески та зойки луною пролітали між деревами. Багато тутешніх тварин можуть так кричати, зокрема мавпи. Але те саме можуть робити і корінні амазонські племена, для того, щоб щось просигналити одне одному. «Ти чуєш?» – прошепотів Єгер. Зубі каміші усміхнувлись в слабкому місячному світлі. «Так, чую. Тварини чи індіанці?» Каміші подивився на єгора. Я думаю, індіанець. Можливо, він сигналізує, що радий знайти наші нові подарунки. Якщо так, це добре, пробурмотів єгор. Але ці крики не були схожі на вигуки радості, які він коли-небудь чув. Єгор прокинувся посеред ночі і спочатку не зрозумів, від чого, а потім. Краєм ока помітив примарну фігуру, десь там, у темряві джунглів. Майже тієї ж миті він усвідомив, що з-за дерев виринають ще десятки таких фігур. Він бачив, як майже голі силуети відриваються від мороку і безшумно заходять в табір. Тримаючи напоготові зброю, вони рухаються з єдиною метою. Єгер простяг руку та намацав пальцями. Поки що холодний дробовик. Він обхопив зброю рукою, затягнувши в гамак поруч. Окрім себе, він бачив, не спить лише Алонзо. У темряві між ними виникло невисловлене розуміння. Щось трапилось з вартою, і індіанці непомітно вкрались до табору. Вони багаторазово переважали чисельністю, це зрозуміло. Єгер був впевнений, що у них також є додаткова вогнева міць, там, у лісі. І зрозуміло, які будуть наслідки, якщо вони з Алонсо відкриють вогонь. Спочатку буде багато крові, а потім, через силу чисельності, індіанці вб'ють їх. Єгер запхав поглибше бажання відкрити вогонь, та подав знак Алонсо зробити те саме. Через кілька хвилин біля нього матеріалізувались три постаті. Мовчазні, одягнені лише всмужки кори та прикрашені амулетами з пір'я та кісток. Кожен тримав порожнисту дерев'яну трубку. Єгер не сумнівався. Дротики – скурари. Навколо прокидались товариші по експедиції. Кожен від страшного усвідомлення захоплення. Тільки каміші не було в гамаку. Отже, він вартував і не помітив індіанців. Але чому Каміші був на варті один? Цілу ніч мало вахтувати двоє. У будь-якому випадку, мабуть, тепер він полонений, як і інші. Жестами рук і різкими командами йому наказали спуститись. Двоє індіанців цілили в нього трубками. Третій забрав дробовик. Його змусили розвалити табір, запакувати гамак та пончо та взяти рюкзак на плечі. Його сильно штовхнули в спину, залишивши мало місця для сумнівів, що від нього вимагається. Треба йти. Ніхто не буде переодягатись в мокре спорядження для майбутньої подорожі. Єгер помітив лідера індіанської групи, того самого, з яким він зіткнувся на березі річки, той, хто віддавав накази. Їхні погляди зустрілись, і Єгер побачив, що дивиться на водойми порожнього небуття. Це нагадало йому погляд Ягуара. Плаский, темний, нечитабельний. Погляд хижака. Єгер йшов до каміші. Ветеран елітних військових сил Японії не дивився на нього. Йому було соромно. Він підвів всю команду, можливо, підвів на смерть. Мені так шкода, пробурмотів він, соромлячись, похиливши голову. Я лише на секунду прикрив очі. Ми всі втомились. Прошепотів єгре, не карай себе з цього приводу. А де був другий вахтовий? Каміші підвів очі на єра. Я мав розбудити вас, але не зробив цього. Думав, вистачить сил, щоб витримати вахту. Ось і результат. Він показав на індіанців. Я не виконав свій обов'язок. Моя гордість тому виною. Слухай, вони ж забрали деякі з наших подарунків. Сказав Єгор. Отже, вони здатні на дружній контакт. Навіть більше. І до того ж без тебе ми б ніколи цього не зробили. Тут не потрібно соромитись і карати себе. Ти мені потрібен сильним. Слова Єгера обірвались болісним ударом по голові. Один з індіанців помітив, як вони розмовляють, і нагородив їх палицею по голові. Їм не можна було розмовляти. Лише йти. У міру того, як вони віддалялись від табору, ще більше фігур виходили з тіні. Якимось незрозумілим чином індіанці, здавалось, могли лишатись невидимими навіть зблизька. Принаймні до тих пір, поки не захочуть показатись. Єгер був добре знайомий з технікою маскування елітних сил. Він проводив доні в прихованих спостережних пунктах джунглів, залишаючись практично невидимим для перехожих. Але індіанці діяли десь на іншому рівні. У них було вміння просто зливатись з джунглями. У надсекретній навчальній школі САС Єгера вчила людина, яка роками жила з найвіддаленішими племенами світу, з метою навчити його рухатись і боротися, як тубільці. Але було неможливим по-справжньому досягти у цьому майстерності. Найкращий шанс на втечу, а іноді і єдиний, Наступає якраз одразу після захоплення. Момент, коли у полонених ще є енергія та дух, рвучко зірватись з місця. Момент, коли захоплювачі не чекають чогось подібного. Проте, з такою кількістю індіанців, якщо тільки вони спробують втекти, мине лише кілька хвилин, перш ніж їх наповнять отруйними дротиками та стрілами. Але Єгер мовчки рахував кроки. В одній руці він тримав компас, а в іншій стискав камінці. Було вкрай важливо зараз стежити за дорогою, оскільки при втечі у них має бути маршрут. Розділ п'ятидесятий Коли усю команду привели до села, вже сходило сонце. Невелика галявина. В самому центрі якої, великий, у формі бублика, будинок для зборів, вкритий очеретяною соломою, яка сягала майже до землі, і тонкий клубок сірого кулінарного диму, що звивається з відкритого центру споруди. Вся будівля закрита деревами, що робило її невидимою з повітря. На якусь миті Єгор запитав, де живуть селяни? Перш ніж почув голоси, що долунали з гори. Підвівши очі, він знайшов відповідь. Житло племені було на верхівках дерев. Прямокутні хатинки на висоті десь 60 футах. До них вели драбини, зроблені з виноградної лози. Єгер чув про такі племена. Він був в експедиції до Папуа Нової Гвінеї, де місцеве плем'я Коравай було відоме тим, що жило на верхівках дерев. Вочевидь, вони самотні у пристрасті до життя, проведеного високо над джунглями. Колона зупинилась. На них дивились очі. Чоловіки тримались погрозливо. Жінки, здавалось, відчайдушно прагнули втекти. Діти цікаво визирали із-за дерев з широко розкритими від подиву і страху очима. До них підійшов неймовірно худий і вузлуватий стариган. Він наблизив своє обличчя до обличчя Єгера, дивлячись тому в очі. Це тривало кілька секунд. Потім дід розсміявся. Це трохи бентежило. З обох боків підійшли воїни, озброєні списами та духовими трубками. Уперед виступала інша постать посивілий староста села. Коли той почав говорити, Єгер відчув: це людина певної ваги та авторитету. Слова старого звучали дивно. Мова нагадувала пташині та звірині крики з високим цвіріньканням, клацанням та вереском. Ліворуч стояла молодша постать, яка уважно слухала слова старшого. Складалось враження, що він з командою на якомусь суді. Через дві добрі хвилини староста замовк. Молодший повернувся до єгера та команди. «Ласкаво просимо!» Слова були сказані повільно, ламано, але зрозуміло. Вождь нашого племені каже, що якщо ви прийшли з миром, ласкаво просимо, але якщо ви тут завдасте зла нам, або нашому лісу, ви помрете. Єгер зробив усе можливе, щоб оговтатись від шоку. Жодне плем'я, яке ніколи не контактувало із зовнішнім світом, не мало молодого чоловіка, який би розмовляв англійською. Напевно, щодо племені їх сильно дезінформували. — Пробачте, будь ласка, якщо ми виглядаємо здивованими, — почав Єгер. Але нам сказали, що ваше плем'я не мало жодного контакту з зовнішнім світом. Приблизно в чотирьох до днях на захід звідси лежить літак, який, як ми вважаємо, розбився, коли у світі була війна. Цілком, імовірно, років 70 тому, можливо більше. Наша мета – знайти цей літак, ідентифікувати його та спробувати забрати. «Ми увійшли у ваші землі виключно із цією метою, і бажаємо пройти шлях з миром». Молодий чоловік переклав. Голова села щось відповів, і єгер почув питання. «Ви – ті люди, що впали з неба?» «Ми», – підтвердив єгер. «Скільки вас було на момент падіння, і скільки ви втратили в дорозі?» «Нас було десять», — відповів єгор. «Одну людину ми втратили майже одразу, в річці. Ще двох забрали того ж дня, ще двох наступного. Ми не знаємо їхньої долі, але один із ваших людей...» Очі єгора шукали крізь натов, зупинившись на ватажку воїнів. «Залишив отце». Він витяг із рюкзака шарф Летиції Сантос. «Можливо, ви зможете розповісти нам більше?» Його запитання проігнорували. Між вождем та юнаком перекидались слова. Потім питання. «Ви кажете, що прийшли з миром. Чому ж тоді ви носите таку зброю?» «Для самооборони?» відповів Єгер. «У лісі живуть небезпечні тварини». Здається, також є небезпечні люди, хоча ми і не впевнені, хто вони такі. Очі старого заблищали. Якщо ми запропонуємо показати вам золото, ви приймете його? Запитав староста через перекладача. Ми мало цінуємо такі речі. Ми не можемо їсти золото. А біла людина вбиває заради нього. Єгер знав, це перевірка. «Ми прибули за літаком. Це наша єдина місія. Ваше золото має лишатись тут, у вас. Це останнє, чого б ми побажали». Старий засміявся. «Багато хто з наших людей каже так. Лише тоді, коли буде зрубане останнє дерево, впольована остання тварина і спіймана остання риба, тільки тоді біла людина нарешті зрозуміє, що вона не зможе їсти золото. Єгер промовчав. У цих словах була мудрість, з якою він не міг посперечатись. А цей літак, який ви шукаєте, якщо ви його знайдете, він принесе нам проблеми, запитав старий ган. Чи краще для нього, як і для золота, залишитись втраченим у джунглях? «Білій людині, можливо, не треба повертати те, що їй не належить?» Єгер знизав плечима. «Можливо, але мені так не здається. Думаю, що якщо ми його не знайдемо, то виникне ще більше проблем. А ще ми розуміємо, що цей літак отруює ліс. А це ваш дім. Навіть більше. Це ваше життя, ваша особистість». Якщо ми заберемо цей літак, то ліс почне лікуватись. Тиша зависла між ними. Старий обернувся і показав на дім. — Ви бачите, що з дому духів йде дим, готується частування. Ми готували це з двох причин. Або щоб зустріти вас як друзів, або щоб попрощатись з ворогом. Староста засміявся. Тож давайте святкувати дружбу. Єгер подякував старому. Частина його хотіла одразу ж піти вперед, а також знав, що у таких культур невічливо відмовлятись від гостинності. До того ж, варіантів зараз небагато. До будинку він йшов у ногу з вождем і побачив групу фігур, що стояли осторонь. Посередині воїн, якого він уперше зустрів на березі річки. Здавалось, він не був задоволений результатом допиту. Єгер вирішив, що воїн та його люди гострили списи, готуючись позбавити ліс від ворога. Він навіть не помітив, як Дейл дістав камеру і почав зйомку. — Стій, — прошепів Єгер, — вимкни бляха камеру. Але було запізно. Індіанці помітили, що відбувається. Єгер побачив, як староста підійшов до Дейла з кам'яним обличчям, з розширеними від страху очами. Він вимовив кілька придушених наказових слів, і в команду вперлись вістря списів. Дейл завмер. Обличчя його побіліло. Староста підійшов і потягнувся до камери. Дейл передав її. Старий повернув камеру не тим боком, притулив око до лінзи і зазирнув усередину. Довгу мить його погляд блукав по нутрощах камери, ніби намагаючись знайти, що вона у нього вкрала. Нарешті він віддав електроніку комусь з воїнів, а потім без слів. Повернувся додому духів. Індіанці опустили списи. Перекладач здригнувся. «Ніколи так більше не робіть! Зробите, і це скасує все гарне, що ви зробили!» Єгер відступив на крок чи два, поки не опинився біля дила. «Зробиш так ще раз, і я примушу тебе зварити та з'їсти власні мізки!» а ще краще дозволю зробити це старості». Дейл кивнув. Його зіниці розширились від шоку і страху. Він знав, наскільки близько вони до катастрофи. І на цей раз у медіа-оператора, який лагідно висловлювався, не знайшлось слів. Єгар пішов за вождем у задимлену внутрішню частину духовниці. «Там не було стін». Лише стовпи, що підтримували дах. Але солом'яна стріха сягала майже землі. Очі Єгера кілька хвилин звикали до темряви всередині. І ще до того, як Єгер зробив другий крок всередину, він почув знайомий голос. — Скажи мені, будь ласка, мій ніж у тебе? Єгер заціпанів. Сто разів він казав собі, що більше ніколи не почує цей голос. Той лунав ніби з могили. Коли його зір пристосувався, Єгер побачив постать, що сиділа на землі. Він струснув головою у спробі зрозуміти, як вона сюди потрапила, не кажучи вже про питання, чому вона жива. Цією фігурою була Ірина Нарова. Кінець 50-го розділу Дякую за прослуховування. Коментуйте, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь. Якщо бажаєте викинути 10 гривень на вітер, то можете стати спонсором каналу. Почуємось!